A aquest passebre monumental hi hem afegit un pastor amb una pedra de llam a la mà encarregat expressament al passebrista Amadeu anglava. El trobaràs darrere el primer panell de vidre, tot just entrant a l'habitació a mà dreta, amb bufanda vermella, paraigua a l'esquena i un serró penjant-li al costat. Està mirant cap al cel amb neguit. Podria ser el pobre pastor de Camprodon que a l'agost de 1897 va patir la caiguda d'un llam al camp on pastorava el seu ramat d'ovelles, Deixant-ne vint de carbonbonitzades i a ell sense coneixement durant més d'un quart d'hora. O els tres pastors que al juliol de 1928, estan a alta muntanya prop de Llanàs, els va caure un llamp matant-los a tots tres a l'acte. No és d'estranyar, doncs, que els pastors tamessin les tempestes, tempestes.s'emparsin a Santa Bàrbara i duguessin pedres de llamp protectores al sarró o a la butxaca. Pots tornar al punt de partida, a l'escala de l’entrada? i posar la pista en número 9